Iar cei ce mergeau înainte și cei ce veneau pe urmă strigau zicând o sană, bine este cuvântat cel ce vine într-un numele Domnului. Binecuvântată este împărăția ce vine a părintelui nostru David, o sană într cei de sus, și a intrat Iisus în Ierusalim și în templu, privind toate și vremea fiind spre seară, a ieșit la Betania cu cei 12. Și a doua zi ieșind ei din Betania au flămânzit și văzând de departe un smochin care avea frunze, a mers acolo. Doar va găsi ceva în el și ajungând ajungind la smochin n-a găsit nimic decât frunze, căci nu era timpul smochinelor. Și luând cuvântul i-a zis, de acum înainte rod din tine nimeni învea să nu mănânce. Și ucenicii lui auzeau acestea.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 ridică -te și te aruncă în mare și nu se va îndui în inima lui, ci va crede că ceea ce spune se va face, fi va lui orice va zice. De aceea vă zic vouă toate câte cereți rugându-vă să credeți că le veți primi și le veți avea. Iar când stați de vă rugați, iertați orice aveți împotriva cuiva, ca și tatăl vostru cel din ceruri, să vă ierte vouă greșelile voastre.